погрожував не тільки безмовним звірам, але й людській чужій силі Імператорові Карлу, Папі Римському, всьому світові, всій землі Яка однаково не лякається ніяких погроз, хоч бийся об неї в розпачі та безсиллі з усім своїм ісламським воїнством Земля розлегла, безмежна, прекрасна, потужна, всеплодюща і всемогутня а ти перед нею крихкий, слабосилий, тимчасовий, і єдине, що можеш, це поєднатися з нею, вернутися в її лоно або ж смертним прахом, або ж зухвало вистрибнувши, як той емпедокл, що кинувся в жерло вулкана. Та коли тобі дана небачена сила, коли володієш половиною світу, мимоволі виникає спокуса стати на змагання з землею, охопити її всю, Подолати, підкорити, не людей на ній, бо вони безсило падають під ударами меча, як скошена косою трава, а саму землю, німу, непорушну, могутню. Поєдинок сам на сам помічників бути не може, все слугує тільки допоміжним знаряддям, все, що заважає цьому божевільному намірові, прибирається безжально і просто, як змухується з столу. Крихти хліба Понад сто тисяч війська Триста гармат Сотні галер по Дунаю Безконечні обози, отари баранів заріз, верблюди, коні, мули Віслюки Все це темними хмарами У потоках безугавного дощу Сунуло знов до зелених Придунайських рівнин Щоб убити на них усе живе Потоптати, сплюндрувати, понищити Вирубували цілі ліси для вогнищ, випивали ріки води, з'їдали скрити м'яса й хліба, лишили по собі гори нечистоти. Орди пацючі, хмари стерв'ятників супроводжували війська на всіх їхніх дорогах, море йшов слідом невідступно, як доля. Терзали нападники відважні гірські ускоки, болгари, серби, волохи, не лякалися нічого. Їхня земля, їхнє небо, їхні гори Підкрадалися до самого ворога, хапали полонених, убивали тих, хто пробував опиратися, грабували обози Не помагало ніщо Ні яничари, яких послано вперед для забезпечення від нападів, ні жахливі кари В родопах зловлено п'ятьох болгарських ускоків, двох повішено, трьох набито на палі Коло Крушеваця повішено в пійманих сербів. Чотирьох посаджено на палі, ще шістьсот набито на палі під горою Авала. Вже перед самим Білградом. Дощ лив безугавно сорок днів і сорок ночей. Верблюди гибіли від вологости. Воли з гарматами загрузали в багнюці. На ріках позносило всі мости. Коли в Білграді султан влаштував огляд війська, виявилося – що багато спахіїв прийшло без належного обладунку і без харчів. У них відібрано земельні наділи, багатьох скарно смертю. Безжально карали смертю купців, які йшли за військом і, порушуючи встановлені султаном ціни на продовольство, лупили з воїнів ціни вищі. Султан, як завжди в походах, поволі наливався холодною люттю, що росла в ньому, як води в Дунаї і Саві. Він ждав її нетерпляче, стежив, як призбирується у ньому, накопичується, заливає усе його єство. Людь була несвідомим виправданням перед самим собою. Нападала щоразу, коли починав нову війну. Так було під Білградом, під Родосом, так мало бути й тепер. Його наближені вважали, що султан лютиться на поганих виконавців його наказів, на військові невдачі й поразки. Насправді ж було зовсім інше. Але про це не дано було знати нікому. Та й сам Сулейман ніколи б не зізнався перед самим собою про справжню причину його немилосердного настрою. Виправдання. Навіть простий. найпідліший чоловік повинен виправдовуватися за кожний свій учинок перед людьми і перед Богом. А що ж тоді казати про можновладців, які вершать долі держави, а то й цілого світу? Для кожного свого походу Сулейман, власне, мав покілька виправдань перед самим собою,